а потім навіть найспритніший і зі свіжою силою ледве чи зміг би тут утекти при такій охороні. В'язні знайшли тут іншу раду, своєрідний компроміс. Вони не тікали, але не дуже то йшли вперед. І млявий темп колони пояснювався вже не тільки втомою, а й цією пасивною формою спротиву. Під прикриттям явно видимої втоми, Люди ледве-ледве пленталися, тупцілися, немовби й би пориваючись з усієї сили, але не в силі гнати вперед. І товклися на місці з надією відстати, згубитися за чай варти, а тоді чинду ж чкурнути. Це була наївна, трагічна хитрість в лапках за чаю, але на цім шляху не було рятунку. Начальство, зрештою, таки підмітило, що відстаючі в лапках, як тільки хоч трішечки опинялись подалі від очей вартових, виявляли надзвичайну здібність рухатись назад. Тоді було вже не тільки дано рішучий наказ розстрілювати всіх, хто відстає, але й одночасно було й розстріляно двох таких, які вже не могли йти. Це був найдешевший спосіб творити чудеса в лапках». Відомий з давніх давен. І справді після цього сталося чудо. Вже не було тих, хто відстають. Люди дослівно лізли зі шкіри. Бо ж таки видима смерть страшна. З'явилася солідарність, солідарність відчаю. Сильніші підтримували слабших. Брали їх на буксир, допомагали. Всі збагнули, що доля тих розстріляних – це перспектива кожного з них». І раптом вони почали триматися один за одного, триматися вкупі. Їх обхопив жах, жах смерти поодинці. Вони хотіли, якщо вже так судилося, гинути разом, бо ж так тужно і страшно гинути самому. Всіх їх було зрівняно рішуче і безповоротно, і вже нікому з них не вдасться ні по кому вибрепатися вгору. Збагнувши це, вони побралися за руки, за плечі, за поли, і так повзли, тягли один одного, спотикалися, падали, вставали, але йшли разом, разом до єдиного спільного кінця. Господи, як же це нагадувало оту колону італійців з їх розпучливим аванті. Тепер уже було ясно, до болю, до крику, до розпачу, і Максим чутко... Відчув це. У цілому світі для них немає заступництва, немає співчуття, немає розуміння. Нікому вони не потрібні, ніхто і ніколи їх не буде рятувати. Не ждіть рятунку ні від кого, ні від богів, ні від царів. Ці рядки зринули якось ненароком. Максим згадав, що це ж пак в інтернаціоналі співається у гімні тих, що оце ведуть їх на страту. Вірніше, тих, в ім'я яких їх оце ведуть на страту, в гімні Кутузових, Соломонів та інших зайців. Кілька разів їх бомбили німецькі літаки. Причому літунам, напевно, було добре видно, що ж то за колона така повзе. Але вони бомбили її завзято і, очевидно, з насолодою. Варто вкладали колону на землю, просто на шляху, Сама залягала віддалік навколо колони, і заяць криком попереджав, що кожен, хто встане, буде негайно обернений на решето. Люди лягали горілиць, хрестом, як навчили німецькі полоненні, і так лежали. Але хрест не допомагав, літаки шпурляли бомби, і тільки тому, що вони їх шпурляли з дуже високого лету, бомби все лягали далеко збоку. А чому ж тому, що колона мала окреме щастя? То дійсно було щастя, бо коли б бомби потрапляли у гущу, було б багато череп'я, бо ж варта не дозволяла розпорошуватись, а веліла лежати на місці. Німецькі полоненні люто потрясали кулаками вгору на своїх земляків і вибухали історичною лайкою вже по-російському, почавши з того вивчення мови великого народу. Варта ж, коли починали рватися бомби, зачиняла й собі стрілянину з автоматів понад головами лежачих, щоб ніхто не зміг схопитися і побігти. Причому стріляли і таким чином утримували лад гвардійці – не даючи розбігтися не тільки в'язням, а й міліції. Так повторювалося кілька разів, але без жодних втрат, доводячи лише до жахливого нервового вичерпання бідолашних людей. Та ось надвечір знову налетіли літаки. На цей раз їх було два, але вони заскочили колону на рівному, голому, ще й підвищеному місці. На великому плато перед спуском у низину і заскочили вони саму колону. Решта то тобто весь той потік військових і цивільних, що плив увесь час, тут розірвався, зробивши велику прогалину, і в тій прогалині опинилася колона в'язнів. Вона залягла, як і раніше, просто на шляху, оточена вартою віддалік. Упала пара бомб. Гурки, дим, стрілянина з автоматів, довга пауза. Потім команда «Вставай, марш, марш!» Бо літаки полетіли собі геть. Люди встали, щоб плентатися далі. Встав і Максим, зробив кілька кроків і раптом наткнувся на жахливу картину. Біля великої, думлячої воронки лежав навзнак із простреленою головою, Отой рябий подзьобаний віспою солдат окремою червонопрапорний. Він ще пускав ротом рожеві бульки, хоч обличчя і руки взялися вже смертельною сіризною, а біля нього, скотюрбившись, вклякнув німецький полонений і тримав прострелену голову рябого на своїх колінах. Він її тряс обома своїми руками. Дивився в пагаслі, викочені здивовано і так застиглі очі, і бурмотів тихо, розгублено. «Камрад, камрад, не наче хотів розбудити, бо ж уже треба йти далі, далі, далі йти їм!» Максимова руками моволі потяглася до шапки, він зняв її, постояв. І так з непокритою головою і з шапкою в руках пішов далі, туди. До шеренг, що ставали по чотири, а з ними іще йшло багато. Люди йшли, йшли мимо воронки, мимо того солдата рябого, і теж скидали шапки, мов по команді. А як прийшли всі, як минув вже хвіст колони, тоді до рябого солдата і до німецького полоненного підбіг сам заєць і наставив автомата полоненному в груди. Німець обережно поклав голову мертвого на землю, встав, провів рукою по своїх очах і, зігнувшись, покірно пішов. А Заяць затримався хвилинку, торкнув мертвого ногою, пробуючи, чи справді мертвий, а тоді сплюнув і побіг доганяти колону. Всі прийшли. Рябий солдат лишився лежати сам. Він уже не був підлеглий Зайцеві. Він уже зірвався в безодню і пішов десь на волю. Яка-яка іронія! Треба ж було тому рябому, тому невідомому солдатові, тому героєві пройти з боями шлях аж під Сталінграда. Треба було пронести голову через усі бурі і вогні, і треба було зберегти таке серце, щоб ось тут отак, по-дурному, скласти все до ніг кому». Зайцеві. На Максима це справило тяжке, невимовно тяжке враження. Але колону вже було вишикувано, люди зімкнулися, побралися за плечі і за руки, і поповзли далі. Максим тепер опинився в першому ряду, Либонь на місці того рябого. Синяві сутінки здавались безконечними і прадавніми, вже невідомо було, який це був уже з черги вечір. Рахунок дням і вечорам згубився. Колона все собі повзла, та Максим її вже майже не помічав. Він йшов ніби ще власними ногами, але вже хтось його підтримував. Той хтось, то був Василь Легеза, якому начальство доручило спеціальний нагляд за Максимом. Наказавши стежити пильно і берегти окремо, не спускаючи з ока, Василь згубив межу між двома поняттями того самого слова, між «берегти» і «берегти», а тому берів його по-своєму, як умів».